Då går vi på nästa ärende, det är ärende 12, Region Dalarnas årsredovisning 2008. Mm. Där har då direktionen i Region Dalarna beslutat att fastställa föreliggande verksamhetsberättelse och årsredovisning för Region Dalarna för räkenskapsåret 2008. Och att årets resultat om 155 215 kronor tillsammans med föregående års balanserade vinstmedel inklusive verksamhet såg omstruktureringsfonden om 10 miljoner 997 825 kr totalt 11 miljoner 153 040 kr överförs i ny räkning. Att bevilja nämnden för primär kommunala frågor och ansvarsfrihet för år 2008 att föreslå medlemmarna att godkänna förliggande verksamhetsberättelse och årsredovisning för regiondalarna för verksamhetsåret 2008. Vi har väl en jävsituation här när ja, vi fortsätter vi. också. Agneta är Gunilla du är Och Mariean, var du med där? Ja. Ja. Agneta, Marie, Gunilla. Ge. Tre jävel. Tre, jävlar. mm? mm. <laughs> Tre jävel. Ja. Ja, jag vet inte hur långt vi ska dra det ärendet med. Jag tror att jag lägger förslaget ifrån kommunstyrelsen då att årshälsning 2028 för region Dalarna godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2028. Ja, det är vad kommunstyrelsens förslag ordet är fritt. Överlägningen slut. Ja. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Enligt 13 avtal om medfinansiering av riksväg 68 delen Norberg-Avesta. Mm. Det är ett avtal som har upprättats av vägverket region Mälardalen. Och det lydde då att avtal mellan Norberg och Avesta kommuner och vägverket region Mälardalen Eh angående ombyggnaden av nuvarande Riksväg 68 till mötesfri landsväg mellan Norrbruk och Alvesta. Det här avtalet avser förskottering för delar av kostnaden för ombyggnaden för att säkerställa produktion under år 2010. Objektet finns upptaget i Västmanlands läns transportplan 2004-2015. Ombyggnadskostnaden totalt för Riksväg 68 den näst sträckan beräknas till 105 miljoner kronor. Vägverket kan starta vägobjekt under 2009 under förutsättning att Norrbäs och Åbesta kommuner förskoterar vägobjektets kostnad för produktion 2010. Denna kostnad uppskattas till 50 miljoner kronor och fördelas med 8% på Norrbäs kommun och 20% på Åbesta kommun. Återbetalning sker när medel för objektet finns tillgängliga i Vägverkets budget. Förräntning och ersättning för kostnadsutvecklingen mellan byggnadstidpunkten och utbetalningstidpunkt medges inte. Detta avtal gäller under förutsättning av regeringens godkännande och godkännande av kommunfullmäktige i Norrbergs och Alvesta kommuner. Det förslag som läggs är att avtal mellan Norrberg och Alvesta kommuner och vägverket i region Meladalen angående ombyggnad av nuvarande riksväg 68 till mötesfri landsväg mellan Norrberg och Alvesta godkänns och finansieringen hänskjuts till målet budget 2010-2012. Ja, nu har hört beräkning och förslag. Någon som önskar ordet? Överläggningslut? Ja. ja, ja. Det finns det ett förslag, det är full kommunstyrelsens förslag. Kan det också vara fullmäktiges beslut? Ja. Svar, ja. Ärende 14. Förbättrad infrastruktur vid Vicentparken och Verket Koppadalen. Mm, härlde vi sentgruppen och som tagit del av möjligheten att ansöka om medfinansiering från mål 2 Norra Mellansverige och region Dalarna till infrastrukturförbättringar för att öka tillgängligheten till våra besöksmål, Visentparken och verket Koppardalen. Eh, mål 2 Norra Mellansverige medfinansiera godkända projekt med 50 av godkända kostnader. Region Dalarna kan medfinansiera 25 av totalkostnaden, dock högst i nivå än med kommunal medfinansiering. Vi verkar till renörvännet att förbättra uppfarten från öster så att buss trafik kan köra upp på planen framför hyttan och även parkera där. I döstarna bussar ofta på gentor i vilket på grund av håligheterna i marken och ovanför kopparbruket inte är ett föredrag. En viss närvänig skyltning ingår också i det här projektet. Vid vid St. Parken så planerar planerar projektet att anlägga en ny tillfartsväg som kommer att gå igenom skogen på avstånd från Vincent hägnet fram till en ny parkering och en ny publik entré. Därefter ska besökaren ledas in längs en promenadslinga och kunna gå på en brygga i ett av hägnen. Det ger besökarna en attraktivare entré och parken en bättre vistelsmiljö. Eh, det är en del ur det här ursprungliga förslaget att utgått och det var då koppladalen parkeringen som då försvann och den finns alltså inte med nu i handlingen till fullmäktige. Eh det finns en en total kostnad för de här aktiviteterna på 3.520.000 och varav Avesta kommun då ska finansiera 880.000 kr. Det förslag som Kommunstyrelsen lägger till fullmäktige är att kommunstyrelsen ansöker om medel från mål 2 norra mellan Sverige och region Dalarna för att öka tillgängligheten till besöksmålen vid Sändparken, Verket och Koppadalen. Kommunstyrelsen ger sig delegation att fatta beslut om igångsättningstillstånd och finansiering. Avesta kommun är projektägare och därmed gör projektets investeringar vid Sändparken och tillfarten till Verket. Tillfarten vid verket ägs av Avesta kommun under en femårsperiod för att sedan överlåtas till Avesta industristad AB. Driftskostnader i form av ränta och avskrivning under femårsperioden för investeringar i Koppadalenverket finansieras inom kommunstyrelsens ram. Ansökan från fritid och teknikförvaltning om anläggande av ny grusväg fram till ny parkeringsplats och träddäck godkänns under förutsättning att medfinansiering sker från EU och regiondalarna. Samt att drivskostnaden av nettoinvesteringen ryms inom fritid- och teknikstyrelsens budget. Ja, det var beredning och försalt beslut. Varsågod, sinniga Rönnqvist, behov. Ordförande, ledamöter och åhörare. Tack. Jag tänkte prata om den delen som handlar om Vincentparken för verket det handlar om vår kulturar och det har jag ingenting att är ändom i det här förslaget men det är Vincentparken som jag tänker först på som jag tänker yrka avslag till den delen när vi för några år sen tog det här beslutet här att vi skulle överta Vincentparken ifrån Autocom på Då var vi alla rörande överens om att det här skulle aldrig få börja kosta kommunen några pengar. Det var vi överens om helt partiöverskridande och blocköverskridande. Och under en viss antal år så skulle ju autokomp då betala till kommunen. Och då tänkte ju jag så här att ja då hinner vi ju få en utomstående intressant som kan ta över de här djuren och den här parken. För att kommunen ska inte driva en djurpark eller av eller med djur. Det hör inte till kommunens uppgifter. Och som det ser ut idag när vi får dra in på annan verksamhet och många känner sig oroliga för sina jobb. Så ska vi fortsätta att satsa på någonting som vi en gång har tagit beslut på. Att det här ska vi inte. Det ska inte kosta några skattemedel den här verksamheten. Och det finns planer även då att att fortsätta och utveckla den här Vincentparken och jag tänker ibland hur kunde det bli så här? Hur varför gick det här så här fort? Vi har tagit en bit i taget och sökt nya EU-pengar för varje gång så att det ser lite ut för varje gång vi söker. EU bidrar ju med en del och men kommunen måste ju pizza in sin del och för varje gång som vi utvecklar alltså investerar i Vincentparken så ökar ju driftkostnaderna. Just nu är vi uppe i 1 miljon 200 000 per år i driftkostnader. Och jag anar att det här kommer att stiga och jag har väldigt svårt att att förstå att alla här i den här salen har ändat uppfattning att kommunen nu ska driva en djurpark och kommunen ska hålla på med djuravel. Och det vad som det enda positiva som jag ser här är att det har gett arbetstillfällen. Men de arbetstillfällena skulle vi alldeles säkert kunna ordna till ändå i när kommunen. Det behövs. Det finns jobb som måste göras. Och jag tycker inte att vi ska satsa när mer utan jag tycker att det får vara stopp nu. Nu är det slut här, och så påbörjar vi avvecklingen till hösten. Jag yrkar avslag på den delen som handlar om Vicentparken. Och noterar vi det. Agneta Törnqvist, varsågod. Därefter Ulf Berg. Ordförande, fullmäktigeledamöter och övriga åhörare. Ja, här är vi ju inte riktigt överens fast vi tillhör samma majoritet jag och Sinica. Eh, men hon har ju hela tiden haft den här inställningen vad gäller visenterna. Men vi har ju diskuterat det här, vad ska vi med visenterna till? Ja, det är ingen kommunal angelägenhet att avla visenter i sig. Men visentparken är en förutsättning för andra saker och det är det vi har tagit fasta på. Vi har sagt så här att visentparken finns här i Västerås, då den är unik. Det är ett djur som har funnits här sedan 1934. Vi har samlat samlat oss under ett varumärke. Det vi använder i senten som symbol för Övesta kommun. Det är en bieffekt på att vi faktiskt har Wiesenterna här. Varför vi vill utveckla Wiesentparken? Ja, det beror på två saker. Dels vill vi vill inte att det ska kosta ska det betala någon så mycket pengar utan vi vill försöka få intäkter på att vi har en en park med ett center och för att få intäkter så behöver vi utveckla det som ett besöksmål och för att det ska kunna bli ett attraktivt besöksmål så måste människor kunna ta sig dit på ett bra sätt. Det här är ett sätt att få mer finansiering till att bygga en väg för att vi ska komma till parken på ett bra sätt utan att störa djuren alltför mycket. Som det är idag när man kommer dit så måste man alltså gå igenom hängnet i de hagar som djuren befinner sig i när de får eller när de avmaskas eller när det är någon någonting annat så att de ska vara skild från de övriga djuren. Det är ingen bra infart till parken. Det här kan alltså Göra att vi får en betydande tillströmning av besökare och vi kan när vi får våra. Vad heter det så här? Certifikat för att vi ska få ha det som en park så kan vi också ta intäkter på den. Det är ett sätt och det är för att minska den här en och en halv miljonen som det kommer att kosta oss nästa år. Då, eftersom det är sista året i år som Autokombo går in med sina pengar. En och en halv miljon. Det var vad nettokostnaden var på rituren. Det är det andra benet. Vi har ingen bra arbetsträningsplats till människor så står det utanförskap idag. Vi ordnar olika sätt att jobba inom kommunen. Vi har inom park, inom grön ytor. Vi har andra saker, man hjälper våra äldre med snöskottning på vintern, gräsklippning på sommaren och så. Men det behövs flera olika typer av jobb. Men här på parken, där är det lugn och ro och man får lära sig att ta hänsyn till djuren och jobba på deras villkor. Det här är en utomordentligt bra plats för människor som behöver komma tillbaka till arbetslivet. Vi kallar det för grön rehabilitering. Så vi sent parken består utav tre ben. Första benet är alltså att ha vi centerna för att ha någonting att jobba med. Det andra är besöksmålet och det tredje är alltså grön rehabilitering. Och i vår majoritet är det den gröna rehabiliteringen som vi siktar in oss på och tycker är absolut den viktigaste. Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadens intensiva service med flera utgör ofta att de har ett stort behov utav att ha en arbetsträningsplats. Jag tror att när vi kommer fram med det här så kommer det här att bli väldigt väldigt bra och vi kan erbjuda många människor Möjlighet till att träna sin arbetsförmåga. Två timmar om dagen, halvtid och så småningom heltid. Ett väldigt bra sätt att komma tillbaka om man har varit från arbetsmarknaden länge. För övrigt så det här med hittan så är det också ett besöksmål som besöks av väldigt många människor. Men det är alltså inte gjort för turistbussar. Det är väldigt knörligt att ta sig dit. Om man kommer från Lasarets håll och har åkt in i Koppardalen då och ska svänga upp där på planen så går inte det. Det är för tvärsväng och så är det för knörligt. Så bussarna fastnar. Så därför åker man inte på det sättet utan man släpper av passagerare och så åker man och ställer sig någon annanstans. Det här är väldigt bra om vi kan få till det här på ett bra sätt för då kan alltså bussarna köra upp på planens rand för hyttan. Och det här också är också en del i våran Vårt balanspaket kan man väl säga. Vi måste öka intäkterna också till våra kulturarrangemang. Intäkterna till hyttan måste öka och då måste vi kunna ta emot mycket mera folk där. Jag hörde häromdagen, jag vet inte om det var Voye som berättade att det hade varit 13 bussar till Jula på museet men bara en till hyttan. Och det ser man ju hur snevridigt det är och det har ju med tillgängligheten att göra. Så kan, kan det räcka med att kommunen lägger 880 000 och för resten betalt utav andra finansiärer så har vi gjort ett väldigt bra jobb. Men det förutsätter också att vi får medfinansiering medfinansiering och det är därför vi har med i beslutet också då att under förutsättning att vi får mera pengar från de andra så ska alltså kommunstyrelsen eh ta igång sättningsbeslutet. Så jag yrkar alltså bifall till kommunstyrelsens förslag. Det var det Ulf Berg, därefter Lars Eriksson ryker Isaksson Varsågod. Tack ordförande. Eh jag tänkte faktiskt hålla med cynikal lite även om jag var med. Jag tror vi har listat ut att det var maj 2004 som beslutet kom till i fullmäktige ett vad jag minns ett enhet sånt. Ehm så att faktiskt läste på dataskärmen då att men man hade hoppats på en snabb lösning stod det undertecknat redan 2005. Eh om jag jag sitter med i Vincentgruppen nu eh, sen i höstas så att eh, kritiken som kommer naturligtvis även och träffa undertecknande men om man tar utvecklingen i Vincentparken och jämför det med Ultra Rapid så kommer Ultra Rapid att uppfattas som snabbsporing. Därför att det här går alldeles för sakta. Vi, jag tycker vi fokuserar på helt fel saker. Nu i den här Vicent-gruppen så finns bland annat en representant från Skansen som säger att det, det går att få 50 000 besökare. Det borde inte vara något problem. Det här är ju en person som kan den här typen av näring. 40 kronor per person, billigt. 2 miljoner intäkt årligen. Vi har fortfarande inte fått det klart för att gå och känna och komma dit och titta på det. De, den här investeringen tycker jag väl är helt okej okay därför att det, det blir betydligt bättre. Men det här måste ju naturligtvis sättas sprutt på så att vi kan få människor att besöka så att vi sand, vi sent parken blir en magnet som vi har hoppats på. Det det får inte fortsätta i det här tempot utan här, här gäller det verkligen att man prioriterar. Eh naturligtvis är det så att att att det här som sagt behöver göras så att det är olyckligt att man kommer in där det finns både sjukboxar och annat och det kanske ju behöver lite lugn och ro så att eh, jag köper helt idéerna men det måste också nu eh, till en eh, ett bra sätt att få intäkter Jag vet inte det är väl inte kommunen som driver julat på museet Men det blir en arrendator och tänk att det kommer 10 bussar och kommunen lyckas få en till yta och vi ska fundera lite vad det, det beror på. Det kanske är så att vi ska ha fler entreprenörer bland annat i Vincentparken och på andra ställen så att vi verkligen kan göra eh göra de här utflyktsmålen till till någonting som är bra. Sen går det faktiskt att åka buss från andra hållet också in även om det tar riligt och det står ju någon skylt där att man inte får åka över bron säger vissa. Nej, där nere för sig. Om röstningen klarar det nu står det inte så utan det står bara igenom fart och ni som åker tåg, det är så här jag åker någon annan som brukar åka buss från Avesta och då får man väl antagligen åka med VEL, åker man över den där lilla bron och åker in och tittar på Avesta station och så åker vi. Och ofta står det då någon stackare vid Avesta station och förmodligen tror jag tåget ska stanna där också vilket hände senast. Eh, så att eh, det det går att lösa, men jag är väldigt glad att när det var ekonomin i just det projektet vi går på Dalen blev som den blev eftersom eh det var varefallet i det i det som vi trodde på därför att i praktiken är ju det industri stadens mark men vem är det som hyr och eh, bedriver verksamhet i hyttan jo det bilden i styrelsen och kultur och då kan lika gärna kommunen ta det här på en gång och så skriver man av det på 5 år vilket man får göra enligt regna i annans anläggning och så slipper vi få någon hyresöjning och annat alla är nöjda och glada så det det är bra det är också bra att i det här beslutet att det finns klart utpekat att det måste ske eh EU-bidrag och pengar från region Dalarna för att det här ska kunna bli verklighet. Och det finns ytterligare en en livrem i detta och det är att kommunstyrelsen ska ge igång sättningsdestom. Men som sagt då det finns anledning att fundera hur vi kan få sprutt på inteckten på Vissent parken i vår budget som vi kommer att diskutera senare det finns det 1 miljon ungefär mindre än i majoritetens 1,5 miljon lägger vi 210 och jag tror att kristdemokraterna kanske säger något ord om det och det är ju en summa som på sikt ska ner det är inget tvekan om det. Men om vi nu ska göra den här investeringen i Vissent parken vilket jag alltså tycker då måste vi också se till att få fart på på intech sidan. Då kanske det här blir en väldigt bra affär för kommunen och kan bli den magnet som vi hade hoppats. Just nu så går det tungt. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja. Wojciech Knetsiewicz, därefter Runeberg. Det är oerhört viktigt att inte ställa olika besöksmål mot varandra i och så de har, de de fyller olika roller alltså de har ju var sin plats i övrsta kommun. Eh Vincentparken ju tysten är ju precis som tåg stoppet det har både sina anhängare och sina motståndare. Eh vi har varit klart inriktade att eh, parken ska användas för grön habilitering som huvudt mål. Men för att man ska kunna ha det då måste man ha konser ti närstår mitt folk. Annars kommer det inte funka med sån här social kooperativ variant eller kommer eller vad det kommer att heta. Vi ska man säga så här cyniska, ja, vi kunde oss säkert fixade på ett annat sätt. Men det här är inget ändå seriöst argument argument. Vilket sätt och vem är vilka och vem är vi och vilka som ska fixa vad? eh just de här som är vi och fixade vad vi fixade i Vincent Park som grön rehabilitering. Det finns inget alternativ till den just nu idag. Och jag tror inte att det är bara ska skaka fram så här. Jag tror det är oerhört, oerhört svårt. Så det är klart man måste spela eh hela spelet och löpa linjen ut för att kunna få få det här fungera. Och än så länge har inte vi vi eh, kanske satt igång i den med den farten som vi skulle behöva det håller jag med Ulf Berg. Det är klart hade det legat under bildningsstyre så hade det parken fungerat. Men men det med det är ju en oerhört viktig faktor att vi måste få fart på på slutmålet och att inte spreta med enormt många olika idéer bara fokusera oss på det vi ska och öppna det vi ska öppna och inte allt annat konferensanläggningar och allt annat som vi officiellt har i Europa. Så det är det som är våra stundpunkter i det för den här investeringen är oerhört viktigt. Vad gäller just de här siffrorna i verk alltså det som vi inte mantrar upp det en buss här och 24 här. Det sägs att det är färre bussar men om det är exakt en här eller 22 eller 13 det, det är på något sätt en person som bara har sagt det det finns inga eh, konkreta bevis på att det är exakt än men det är det är sant att det är eh, eh, verket fortfarande ligger långt under sin kapacitet och det är det som vi måste prata om. Eh och så, det är ju därför vi måste diskutera på ett sätt hur hur vi ska fortsätta eh, driften med, med våra besöksmål eller entre, entreprenad eller eh, ja andra former och så vidare. Så så det, det är idéer och alls upp med mål. Men det är oerhört viktigt att man inte på något sätt i eh just lågkonjunkturen så vi befinner oss bara slaktar alla idéer och projekt. Det fan sen när det kommer en högkonjunktur så så kommer vi stå där eh och behöva skapa sysselsättning och eh, det fan den kommer behöva skapas ofsätt om jag hög eller lågkonjunktur. Det är det man måste tänka på. Alltså människor slås ut också i högkonjunktur det är inte det hör inte bara till lågkonjunkturen. Det är därför vi måste ha en plats och grön habititering har bevisligen gett eh effekt och där har finns sam eh som är eh, fungerar väldigt bra i avesta vittnat om. Ja det är där de tycker ger dem absolut största effekter. Så om man ska satsa pengar på en arbetsmarknadsåtgärd så det verkar på de proffsarna som jobbar det att eh, grön rehabilitering och just Vincentparken i Västerås är en oerhört bra satsning. Och då har de vittnat om de terapeuterna som arbetar med det här att det har det ger direkt effekt. Och då tycker jag inte att vi ska hålla på och försöka fantisiera fram någon eventuell något annat som skulle kunna ge en sån här effekt. När vi har en evidence baserat åtgärd som vi ska givetvis satsa på så därför jag yrkar utöver Miljöpartiet givetvis och Älskar Djur så utifrån den sociala sociolas ska jag säga roll som Vincent parken kommer att att fylla så yrkar jag om bifall till kommunstyrelsen. Yep, ja, då var det Runeberg, därefter Gunilla Berlund. Ja, ord för ledamöter. Vill jag vill göra som cyniker. Jag har ju sagt nej hela tiden i år och tiden i Sent Parken. Jag tycker att ni kommer inte lägga på kommunens uppgift att driva Sent Parken utan jag tycker att jag kan gå över på en annan. Och det sa vi ju att vi skulle ta det beslutet var 2006 här för mig att det var då vi skulle bestämma oss hur vi skulle göra fortsatt. Sen har det bara rullat på och rullat på. Man investerar mer och mer där. Och nu sitter vi i stort sett där. Men som jag har sagt nej tidigare så tycker jag att syndikas förslag är att vi kan inte ge några pengar utan använda pengarna i stället till andra gator och vägar. Vi har ju fullskåd att få pengar till det. Jag tycker att vi har nya vägen just till den här parken. Som sagt, jag säger nej till den här investeringen till Koppardalen på och gå, men inte till Vicentvägen. Gunilla Berglund var så. Okej, upp på det där med samt. Ordförande och ledamöter. Eh i det här eh förslaget till beslutet så är det ju tvådelar och som Rune säger tidigare så har jag också lagt ett yrkande då yrkar på att vi inte skulle ge mer till till Vincent parken men det följe det blev ju ett annat majoritetsbeslut så i och för sig så kan jag på ett sätt förstå Runes yrkande att han håller kvar vid det då men att vi fick ju inte majoritet för det förslaget då men det jag tänkte få säga om det här också så håller jag med om det som Ulf sa att alltihop det här bägge två de här projekten går på tok för sakta typisen här kommunal verksamhet vi ska ordna och fixa och dona och det händer ingenting. Vi får inte hit besökare och får inga intäkter som vi så väl behöver för att det här skulle kunna fungera och rulla på på ett bättre sätt. Det som finns eh med som står under delprojekt verket så står det eh med en åtgärd där då skyltning. Det är någonting som vi har flera gånger påpekat att det behöver skyltas bättre till verket, till och från alltihop. Och likadant som jag också påpekar, det finns inte någonstans efter riksväg 70 så står det inte att man kan svänga av in till Avesta. Det står Skogsbår, Grytnäs, centrum och Krylbo, men inte Avesta, det finns inte med. Men också den här Vicentparken, då, om man skulle kunna klara det här med att få många besökare dit så måste den kanske också faktiskt skyltas mycket bättre. Om man ska, ska lyckas med det här så måste man ju ta med alla olika bitar och delar i det. Eh sen det som är största bristen det är att man inte har någon bra marknadsföring. Det som vi också diskuterar om hur ska vi ha med våran turist- och besöksverksamhet i kommunen? Vem ska ansvara för någon vem tar ett helhetsgrepp på marknadsföring? Vi har ingen ordning på det idag och det visar sig bland annat i det här då som Woj säger att det har varit en buss till verket och mer än tio till Juleåbomuseet. Nu tror jag i och för sig att det har varit någon mer buss faktiskt i sommar. Ja, det, det stämmer helt och hållet. Men men varför inte vi klarar inte vad jag vet så har vi inte gjort det någon sommar innan heller att det ens är en buss per dag under sommarsäsong, vilket inte skulle vara någon omöjlig målsättning på något vis förmodligen så skulle man kunna klara av att ta emot flera bussar varje dag och då skulle man få andra intäkter och andra besökstal. Mm. Okej, okay. Kristin Nilsson har beaktat person. naturligtvis kan vi få in det. Ja, naturligtvis. Man måste gå det ledamöter. Ja, det är sånt det som jag har funderat på borde till och från nästan lägga sömlöst över men med risk för att det eh, vill lönsa med eget parti så eh Koppardalen säger jag ja till men Vi Centern nej tack. Eh Vi Centern ja så till vida men eh, inte så som det nu ser ut. Utan vi där vi fattade beslut om det som Sinne Karin och Rune säger så var att det att vi skulle fasas ut och hitta externa intressenter. Men det har liksom bara fallit ut. Så att eh, jag säger som Sinne Karin och Rune, eh, Vi Centern nej tack. Ja vådra gängstar marsch. Jag antar det. Ursförande ledamöter, det är inte broar så är det vi center. Jag lägger försvara välcentrerna de. Det är lite som Agneta säger, jag tror att det här kan bli bra. Om vi ger den chans. Men vi har ju inte vägen och vi har inte ett färdigt besöksmål. Nej. Och det är ju där vi försöker öska pengar för nu. Och kan vi få hjälp via EU? Jag var frinta. Alltså det det är en fin miljö, det är en fin park som vi behöver investera i för att den ska bli ännu bättre. Och det tredje benet sen, grön rehabilitering. Vi ser ju det som en belastningen här för samhällen tycker jag låter som det kan ju vara en orsak tillgå. I då kanske det är så att människor skickas iväg. Och arbetsgivare betalar dyra pengar i rehabiliteringkostnader för att människor ska friskna till. Här kanske vi om det vill så väl nu. Vi skapar en oas där vi kan rehabilitera människor till ett värdigare liv, till en en en en hälsa så man kan arbeta och så vidare. Jag tycker att det, ja, vi lägger pengar cyniker gör vi. Men jag tror vi kan få igen den mångdubbelt om vi sköter korten rätt idéfallt kommunstyrelsens förslag. Jaha. Talda listan är blank. Är eh, det någon fråga om diskutera då? Ja. Ja, ja. Men jag förstår att så finns det två förslag. Det ena är kommunstyrelsens förslag, det andra är Sinikas eh, eh, förslag om Visentparksdelen inte ska ingå i förslaget och det har fått stöd av Runeberg och eh, Kristin Nilsson. Är de förslagen av mig att du fattat eller lägger du en ny proposition? Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Beslutar fullmäktige enligt syniska med flera förslag. Ja. Jag finner fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer: Synica, Kristin Nilsson, Kocke Larsson, Runeberg. Det var fyra. Det är noterat. Då är vi på nästa punkt då. Punkt femton. Mål och budget 2010-2012 för Agustakommun. Varsågod Göran, du kan väl säga något i början. Ja, det står till henne men jag kommer inte säga så mycket. Konstatera att det finns två förslag då att ta ställning till det ena är... Eh majoritetspartiernas Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till målobudget 2010-2012. Och det andra är då Alliansens och ALS förslag. Och i Alliansen ingår då Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Och då tillsammans med Alex Lindmars lista och det förslag som kommunstyrelsen lägger det är att SV och Miljöpartiets förslag till målobudget 2010 2012 fastställs och utbeteringen fastställs till oförändrad nivå 22 kr 21 öre. Ja. Det är det förslag som ligger från kommunstyrelsen och eh, ordet är fritt åt Agneta Törnqvist att begära ordet varsågod. Bergson. ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Det har ju varit en tuff period eller vi är ju inne i en tuff period kan man väl säga. Eh det är det har blivit så att eh, vi får mindre pengar att röra oss med än vi hade förra året på grund utav många omständigheter men framförallt att det är låg konjunktur då så att färre människor är i jobb. Vi får mindre skatteintäkter till landet som ska fördelas ut till Sveriges kommuner och landsting. Det här är nånting som alla kommuner och landsting känner utav. Vi har inte den tillväxt som vi har varit vana att ha haft, men vi har ju ändå samma verksamhet kvar till stora delar. Till skillnad mot industrin och näringslivet, när de får minskad efterfrågan så kan de gå ner i produktion. Den möjligheten har ju inte vi. Vi har kvar vår produktion, de människor vi behöver ta hand om, både inom skolan och inom äldreomsorgen de fasta kostnaderna som vi har. Vi har ju olika sätt vi kan göra för att anpassa kostnaderna utifrån det budget vi har. Det ena är ju en skattehöjning. Det andra är ju att minska våra kostnader som ofta då inom kommuner och landsting handlar om kvalitetsförsämring. Vi har bestämt att vi inte i det här läget ska göra en skattehöjning utan vi ligger kvar på samma skattesats som vi hade som vi har i år. Vi har också sagt att vi ska försöka att inte försämra kvaliteten så mycket. Det kommer självklart att märkas. Vi har ungefär 70 miljoner i det sparpaket som vi beslutade här i fullmäktige i april. Vi såg ju redan tidigt i år att vi skulle få mindre pengar att röra oss med. Och redan då satte vi igång att jobba med ett balanspaket som skulle få en budget i balans in för 2011 kan jag säga så att vi har också 2009 och 2010 på oss att spara. Under hela våren har vi jobbat tillsammans med förvaltningarna för att leta fram olika sätt att spara pengar på. Och det här diskuterade vi när vi tog sparpaketet så jag ska inte gå in så mycket på det nu. Men jag kan säga att målbudget är då resultatet utav vad vi konst fram till i våra balanspaket. Hur balanspaketet slår på de olika styrelserna. Ja, det har ju varit det stora jobbet egentligen att lägga fram mål och budget ramar. Vi skulle spara cirka 70 miljoner på två år. Vissa besparingar ligger redan i år och det är för att få en budget i balans. Resten av besparingarna ligger på nästa år och hur det då drabbar de olika förvaltningarna. Det syns nu när vi har lagt ut ramarna och eh, det finns en sida. i mål och budget sedan 9 i den handlingen då som är majoritetens mål och budget. Det drabbar då kommunstyrelsen på minus 2,7 miljoner. Fritid och teknikstyrelsen minus 11,9. Omsorgsstyrelsen 7,4. Bildingsstyrelsen 21,8. Västmanlandarnas miljö- och byggnadsnämnd 0,2. Och sen har vi då en en post som heter kommunfullmäktige o fördelat. Och det är alltså inte kommunfullmäktige som ska spara 10 miljoner utan det här är eh fördelar då utav ja, eh, vi ska så här förändringar inom inköpsupphandlingsavdelningen som kommer då att fördelas ut på de olika förvaltningarna när när det här blir klart. När vi nu lägger ramarna så ska ju styrelserna jobba fram sina egna mål och budgetar med de ramarna då som bas. Och det balanspaketet som vi lå i april, det kan de då använda som ett verktyg för att få en budget i balans. Där finns det alltså genomarbetade förslag som har kommit ofta från förvaltningarna själva men även tillsammans med oss då politiker. Vi tog i balanspaketet också ett beslut att det kan komma att behöva förändras vissa utav sparkraven och vi får ju naturligtvis följa budgeten månad efter månad för att se vad är det vi mäktar med och inte. Är det något utav de sparförslagen som vi inte går att genomföra, ja men måste vi hela tiden hitta andra. Vi har till exempel ett sånt förslag då med försäljning ut av fastigheter från fritid och teknik som vi återremitterade kommunstyrelsen så att vi vill ha ett bättre underlag. Har man lagt fram ett somsparförslag och sen visade det att det inte går att genomföra, ja men då måste man hitta någonting annat. Så det får vi ju vara beredda på hela fullmäktige att det kan komma. Det är ju på uppförslag som röstas ner om man får hitta nya hela tiden. som sagt vi är ju i en lågkonjunktur och många tar ut talas om när ska det vända? Och det finns ju ingen som vet egentligen och det finns ingen enighet om det heller. Men det vi vet är ju att när det vänder för näringslivet så kommer kommuner och landsting att släpa efter eftersom det bygger då på skatteintäkterna och det är ju inte då saker och ting som händer över en dag utan det säpar efter man räknar med ungefär två års eftersläpning då inom den offentliga sektorn. Så även om det skulle vara så bra att det vänder i höst i näringslivet att efterfrågan kommer att öka och tillväxten kommer igång, så kommer det ändå att bli så att vi har mindre pengar att röra oss med de närmaste 2-3 åren. Eh därför har vi lagt en väldigt tuff budget. Vi har gått på de skatteprognoser som vi fick i februari och april då fick vi de sista nedskrivningarna. Eh och det visade sig då att vi behöver sparande för 70 miljoner och det är på det vi bygger den här budgeten. Vi har byggt upp en buffert på 22 miljoner. Vi brukar alltid prata om den här sista raden i budgeten. Eh och i årets budget eller nästa års budget då så har vi alltså en buffert på 22,5 miljoner. Och Dels behöver vi det för att vi ska ta tillbaka det underskott från förra året. Och det var 4 miljoner. Vi kommer förmodligen att göra ett underskott i år som också ska arbetas tillbaka. Och då behöver vi ha den här bufferten samtidigt som vi inte vet om näst kommande skatteprognoser också kommer att visa på att vi får ännu mindre intäkter så att vi tror att den här kommer gott och väl att behövas. I förra året 2008 hade vi ett överskott budgeterat som låg ungefär i paritet med det här och det räckte alltså inte för dels gjorde förvaltningen ett underskott och dels fick vi mindre skatteintäkter och vi slutade alltså istället för 19,5 plus så slutade vi på minus 4. Så därför är vi ganska säkra på att vi kommer att behöva ha den här stora bufferten för att överhuvudtaget klara klara oss. Redan året därpå 2011 så med den började ju till ligga då så är det bara 16,3 i buffert. Men året är på då 24,3 så att vi ligger på gränsen hela tiden kan man säga. Så vill det se väl så kommer det här att hålla. Vi kommer att få nya skatteprognoser i augusti och det kommer flera i höst och i november ska vi revidera den här budgeten utifrån den nya verkligheten. Vi vet inte hur det ser ut då. Vi har i vår budget naturligtvis ett förord och det står inte Ola Grant vad jag har sagt, men ungefär lite grann åt det hållet. Sen har vi den vision som vi lade tidigare. Den står vi fast vid. Vi vill fortsätta att utveckla Avelsta kommun och få det till en attraktiv kommun och få folk att flytta hit. Vi har mål att Även i fall liknande som tidigare också, vi har bara skärpt till dem lite grann i vissa delar för att få dem mera mätbara. Det här är vi dåliga på som politiker att skriva mätbara mål. Eh vi måste kunna göra bra förbättringar så för att se om vi förbättrar oss över tid. Så vi har mål för brukare, vi har mål för ekonomin. Vi har mål för miljön. Vi tog idag en en energieklimatstrategi. Och mycket ut av miljömålen utgår från den strategin. Vi har mål med personalen. Vi har mål för tillväxt. Vi har tillgänglighetsmål. Vi har mål för den yttre miljön och vi har mål för barn och ungdom. Det var lite intressant att revisorerna tog upp här att de skulle följa upp hur vi jobbade med ungdomsverksamheter. Det kan ju bli lite intressant läsning för dem för att jag tror att vi har en ganska bra kontroll över hur vi jobbar med dem och samordningen är tämligen bra skulle jag vilja säga. Vid befolkningsutvecklingen har vi reviderat från förra gående året. Vi hade ju fortfarande i, när vi la byggde det i juni förra året trodde trodde vi fortfarande på den här stora investeringen på Autocompo och att det skulle flytta hit en massa människor. Det har vi ju fått fått besked om nu då att den är lagd på is och därför så tror vi inte på en befolkningsökning de närmaste åren. Vi hoppas att den kommer men vi tror att den kommer senare. Därför utgår vi från då att befolkningsutvecklingen står stilla. Skatten sa jag att det är då liknandes likadant som förra året. Investeringsbudgeten har vi beräknat då på 30 miljoner per år i de här tre, i den här treårsperioden. Och de investeringar som vi tänker oss göra Är naturligtvis då att eh, jobba vidare med centrumutvecklingen. Här pågår det ju att göra om planerna, detaljplanerna för centrum. Och sen hoppas vi naturligtvis på då också att vi ska kunna göra någon form utav nybyggnation eller investeringar som gör också att vi får ett attraktivare en attraktivare stadskärna. Skogsbo centrum, det har vi med. Jag tror till och med att man har början där uppe vid Oscarsplan eller var det är någonstans? Men eh, någonstans mitt i centrala Skogsbo i alla fall så har vi ju investeringar på gång. Infrastrukturåtgärder, upprustning av gator och cykelbanor, det nämnde jag när vi pratade om den här cykelbron ute i Väddars på där. Vi har alltså ett väldigt eftersatt underhåll på våra gator och vägar och vi måste väl göra någonting åt det här innan det blir ren kapitalförstöring. Och vissa utav de delarna kan vi faktiskt investera istället för att det ska tas direkt ur driften då. Det kan vara att vi utvecklar cykelståk. Det kan vara bron i Väddarsbån. Det kan vara andra åtgärder som gör också att det blir lättare och mycket bättre för våra kommuninvånare. Det är viktigt med uppföljning. När man har ett sånt här tufft paket, sparpaket som vi har och får en minska dram som måste man hela tiden följa upp på ett väldigt bra sätt. Det är kommunstyrelsens ansvar och vi får varje månad en månadsrapport och här gäller det ju att varje styrelse också tar reda om hur brådet går att nå de mål som man har satt. När styrelserna nu ska ta sina egna mål och budgetar så är det väldigt viktigt att man utgår från de mål som vi i fullmäktige har bestämt. Jag var lite irriterad när vi tog bokslutet här för någon månad sedan för att det kändes som att man var inne väldigt på detaljnivå i uppföljningen. Styrelserna gör ett jättebra jobb men i fullmäktige så ska man inte gå in på detalj detaljnivå och tittar hur verksamheterna jobbar i detaljju utan målen måste sättas utifrån kommunfullmäktiges mål och vara ha en relevans till det. Så därför så så uppmanar vi också då styrelserna då att eh, ha lite mera övergripande mål i det material som ska redovisas för fullmäktige sen. Det blir väldigt svårt att följa upp annars. Och här står vi då som politiker och undrar har man nått de mål visat eller är det egna mål man har satt? Det är viktigt att vi uppföljer upp rätt mål. Ja, jag tror att jag stannar där så länge så får vi väl börja debattera när vi har hört hört oppositionens motförslag till våran mål och budget. Men i det här läget då så yrkar jag bifall till SVMP:s förslag till mål och budget. Ja. Vad här då är det dags för Ulf Bergs version. Tack så mycket ordförande. Då ska vi prata lite om det som kan skiljer majoritetens budget då från alliansen plus och Els gemensamma budgetförslag. Ehm Låt oss börja med att konstatera att vi lägger en budget i en lågkonjunktur som vi sällan har sett vaken till. Då tycker vi att det är otroligt konstigt att man då helt plötsligt lägger en budget där man vill ha en bit över 20 miljoner på sista raden. Det har man inte ens lagt när vi har haft relativt goda tider från majoriteten utan man har nöjt sig med. Jag tror att den budget som löper nu är 10 miljoner eller något sånt där så det, det är ett otroligt konstigt sätt eh är man lite konspiratoriskt inla, inlagd så skulle man kunna tänka sig att man håller på att kratta manegen för en skattehöjning när man konstaterar att det blev inte så mycket bättre de här 10 miljonerna som ligger som man inte har delat ut på förvaltningarna. Det är ett bra sätt att stryka det och så, så höjer man skatten istället. Eh därför att eh, kommunalrådet sa att vi behöver en sån stor buffert för att kanske klara ett positivt resultat. Jag tycker det är bättre att man lägger en budget och så ser man till att man klarar av och lever efter den budget man har lagt. Annars ser man ju sig själv underbetyg om man måste lägga in 20-25 miljoner på sista raden i hopp om att det blir 5 miljoner kvar. Ehm det här med lågkonjunkturen är som sagt var inte någon någon konst det är just nu nu vet vi det och vi vet också att 2000 åtta års resultat till stor del har andra orsaker än uteblivna skatteintäkter därför att eh, ser man till utgiftsökning 2008 så var den 6,6% och 2007 5,6% så det är alldeles på tok för mycket och det är det som är boven. Man har haft båda åren hyggliga tillväxt eh, och jag tror man att eh, inte på det så kan man då åka till landstingsfullmäktige som pågår just nu där det har varit ännu sämre, över 7% i, i utgiftsökningar. Och det är klart det är naturligtvis inte hållbart för såna tillväxter har vi inte ens i goda tider men det har vi haft 2007 2008 runt 4 i tillväxt och det är inte så illa det men det räcker som sagt var inte om man inte kan hålla i pengarna. Dock ska vi erkänna att eh från Alians och KHL AL, då att vi vi förstår också att det finns effektiviseringsutrymme så i den delen delar vi majoriteten syn. Men vi kommer att rösta emot alla förslag där vi där vi då kan konstatera att det här skjuts skjuter vi bara kostnader på framtiden att de kommande generationerna som får betala eller så att säga att det blir avsevärt försämringar för för kommuninvånarna eftersom det är de vi företräder. Därför schatser vi då på vår budget 18 miljoner mer. Vi lägger på sista raden cirka 5 miljoner. Och vi tycker att det räcker. Är det otroligt dåliga tider. Varför ska man helt plötsligt behöva ett resultat på 20-25 miljoner? Det finns ingen skälvenda mer. Jag menar det ska man ha i goda tider och då ska man se till att man har fallhöjd ifall de dåliga kommer när ett budgetskatt intäkterna försvinner. Det är därför det är viktigt att att ha de här höga höga målen, men inte nu. Nu ska vi inte bli be, vi går mer våldet på vår organisation än vad nöden kräver. Och det med ert förslag så kommer det tyvärr att att leda till till det. Utan eh den den läxa som eller läxas kanske redan i er erfarenhet vid drog från våra fyra år, det var ju det att det tog det tog lång tid att plocka bort 50 miljoner. Vi höll på i fyra år. Ni ska plocka bort mer och ni ska göra det på ett år och det måste det är som jag säger det är bara att gå hem och börja imorgon även om styrelsernas budgeten ska tas efter november och fast eller lämnas till till fullmäktige i december så är det helt riktigt det är bara hem och börja göra det nu och göra det tufft. Men eh det är ingen eh, större löstometri till exempel börja investera i i vägar istället för att ta det på driften och eh, ska vi vara tydliga med reglementet så vill jag nog också påstå att då ska i vägarna så dåligt dåligt skick som man kan se det som en ny investering för vi ska kunna ta det som en en investering i övrigt så är det ju så att om vi lägger på asfalt på en befintlig väg så är det är det ingen investering utan det är en driftkostnad som ska tas omedelbart det är bara ett sätt att, att lura sig själv. Eh och vi tror att man måste fortsätta med investeringar. Eh den berömda bron över Dalälven mellan Brogård och Krylbo som skulle ha påbörjats i år enligt majoriteten vilket inte kommer att göras den tycker vi definitivt att man måste börja med 2010 och slutföra 2011 för nu måste den till. Jag hoppas att de här att det finns de här förslagen från vissa att eventuellt inte bron behövs att det är är sånt som är rykten som inte stämmer med verkligheten. Ehm vi vill också försköna skateparken. Det har skett en viss liten upprustning där men vi tror att man måste ordna lite infrastruktur runt omkring och lite parkerplatser PL så att man får det lite snyggt och prydligt. Eh det har inte sett allt allt för bra ut. Tycker också att det här med att eh lära sig läsa och skriva och räkna i skolan är inte så dumt. Eh jag har citerat bildningschefen många gånger förra bildningsräfermen det kan man väl göra ändå vad är det så viktigt i skolan så att man inte har tid att lära barnen läsa skriva och räkna Jag vet inte jag har inte hört någon som har givit ett svar utav mellan Lars Åker Karlsson har ställt en fråga och jag står helt på helt bakom hans funderingar där. det är klart att det är det som är otroligt viktigt att prioritera och då tycker vi också att man ska ha bra mat och sen att det är fysiska aktiviteter eh och det är ju bra nu att man genomför den här besparingen i vad det gäller kostnad men det får inte gå ut över kvaliteten på maten utan det ska vara en effektivare organisation. Eh vi vill också i vår budget att man utreder särskilda boendeplatser. Eh och jag vet också att det finns krafter eh från både PRO och SPF eh som också tycker att eh det här emellan eh sägla boendet och villorna att man man saknar ett boende i kommunen och jag vet att det finns såna krafter i i görelse. Jag vet att eh, Joel Svedberg är en av de som som som jobbar för de här frågorna och jag tror också att det är väldigt viktigt att bli vi hittar det eh den typen av boende. Vi hade en liten debatt innan här om i ett medborgarförslag och eh, jag håller med Lars Eriksson. Jag tror inte att det var bättre för men jämför vi äpplen med äpplen och päron med päron så får vi ett annat resultat för att då tidens äldreomsorgs hemma vad man kallar de så eh i den tiden då hade vi långvård och sjukhem kvar. De finns inte idag utan idag måste man jämföra dagens äldreomsorg på den nivån med vårt, vårt, vårt särskilda boende med hemsjukvård med jämförade med med långvård och och sjukhusboende och då får man ju ett helt annat svar så därför tror jag Lars Isaaksson har helt rätt där även om det alltid finns saker och ting att göra och det tror jag att som vi också har med i vår budget en sak som är viktigt är just det här med med att man ska kunna välja själv även som äldre och det är ett bra sätt och kommer man att välja bort det som inte fungerar utan man kommer att välja det som fungerar bra. Så det med här med eh uppstarten med med kundval är väldigt väldigt viktigt. Eh nu sparar ju vi också tycker ju vi själva hisska lite mycket pengar. Eh det är 36,5 miljoner. Fast det är ju inte mycket om man jämför med marginaliteten, men jag tror redan 36,5 miljoner är otroligt tufft att tro hem. Det är första öer känna. Eh normalt sett så sparar vi på 10% är ju mindre än, än majoriteten då även om majoriteten också i sin i sin budgetram då ofördelat balanspaket minus 10 miljoner som ligger eh och det där är ju en en summa som jag tror blir tuff eh, vi har nämligen eh brottas med med samma problematik det vill säga svoret på den summan till 10 miljoner det är att effektiviseringen av upphandlingarna och att vi får billigare upphandlingar ska så att säga spridas ut och det där är otroligt svårt att träffa rätt så att man i efterhand ska sänka en ram för att världsförvaltningen fått en lägre kostnad då använder man i regel de här pengarna åt något annat så det där vi hittar ingen lösning eh, hittar nuvarande majoritet en bättre lösning hittar som man väl inte hittat än var i fall eftersom det står på en säker rad eh men jag känner en stor respekt för om ni hittar en lösning för det skulle naturligtvis vara optimalt och bra men eh, ja det är inte lätt. Därför tror jag att för att få effekt så måste man skruva i i i ramen i taket och sänka den direkt och sen får man hoppas att man då också som den besparingseffekt får en bärningsfunktion. Eller funktion vi har ju byggt upp en upphandlingsfunktion ska jag säga som idag är helt annorlunda än vad den som var fanns för 5 år sedan, vilket i sig ska kunna är ju en förutsättning en grund för att man ska kunna ta hämt eh effektiviseringar i upphandlingarna. Ja, det är ju någonting som jag tycker av vissa kommun har misskött och det grövst har tidigare här under början av 2000-talet där vi i stort sett hade en person som skulle sköta allt där och och kanske knappt det så att det är väldigt viktigt att man man sätter den här just den här delen eh i i fokus och att det är verkligen är att det är kompetensen. Annars kommer det att slå mot näringslivet. Det finns sådana fall där man kanske måste göra upp de och seriösa företagen har lagt bud och vad gör man då i bud nummer 2. Ja, då har man lägger väl förmodligen i samma eftersom man har räknat rätt från början, men samtidigt har man ju faktiskt visa för sina konkurrenter vad man tänker lägga sig. Och så sånt förfarande är ju inte bra. Det kommer ju att skada vårt kommunens förtroende vad det gäller att att han skas med näringslivsfrågor så att det det finns ett ett antal saker att att jobba med. Eh och om jag då också eh, tar eh, prata lite grann om eh, eh kommundirektörens nya roll enligt vår synsätt är att kommundirektörens nya roll ska bli mer strategiskt att det är otroligt viktigt om man ska bli en framgångsrik kommun att man ehm att den funktioner är otroligt strategiskt. Det då har vi ju vi varit och det har ju blandat undertecknad och vår majoritet varit med det vi har lagt kommundirektörens roll delvis även som näringslivschef. Eh vi tror inte att i dessa tuffa tider och konkurrens med andra kommuner att det räcker till utan Därför väljer vi att kommundirektören ska bli mer strategiskt och ha strategiskt ansvar samtidigt naturligtvis vara chefer och förvaltningschefer men just näringslivssidan så tror vi att den ska kompletteras med en näringslivschef och tillsammans med en näringslivssekreterare några till då, i tillväxt eh, ytterligare kan förbättra för det naturligtvis är det så att det sysselsättningsstilväxt som gör en kommun till vinnare kan vi få fler människor att bo här och få jobb här eller jobb inom pendlingsavstånd så är det naturligtvis väldigt väldigt väldigt bra. Eh vi tycker också att resurser till Aktion Avesta måste vara kvar. Eh vi tror inte att vi är mogna att lägga ner Aktion Avesta centralt utan vi tror att den miljonen är väl värdanvänd till olika aktiviteter men att man hela tiden har en blå lampa som som som lyser så att säga för forskningsresultaten och att det hela tiden det som ska vara vägledande när man gör saker för att inte ungdomar ska må sämre då kanske vi slipper eh något som forskningen visar eh inte är så helt lyckat man det vill säga man tar av någon för detta missbrukare som får tala om i skolan hur det är i i värsta fall sänder man då signalen att jag då hämnar mig i Innsbruck så kan man ta sig ur om man vill. Eh säger forskningen och det tror jag det ligger en del i det är hela tiden viktigt att vi gör saker som som verkligen får resultat. Eh om vi då går över också till lite mer hårda vara. Vi har kommunalrådet Agneta Tönqvist pratade om om vägar här. Jag berörde det lite innan men just i vår budget så satsar vi 5 miljoner börde 3 år på 5 miljoner per år i 3 år för asfaltering för det är ju någonting som man hela tiden stryker bort och det är ju står ju inte på då först det är en kapitalförstöring i vissa fall kanske till och med är det men vi har också sagt det i vår budget att man ska prioritera vägar där man riskerar kapitalförstöring. Det är ju en sak som skiljer oss. Vi tycker också att eh belysningen att den ska ske i dialog vi avsätter därför 1 miljon kronor till driften. Eh nu tror vi och gör bedömningen om man tittar inledningsvis så kommer eh, förmodligen eh, nya armaturer med andra lampor sänka driftskostnaden så man, man klarar både ny investeringen och eh, elkostnaderna utan att eh, fördyra. Det har ju visats i första utbytet enligt fotberäkningar så ska det bli pengar över. Ja men vi vi för att slippa shafts och vi vill göra klart att där där belysningen finns i i stad och i Polen sort idag där ska den finnas kvar. Jag vet bland annat att man har varit utifrån förvaltningen i bland annat Västerhed och det har man gjort ett bra jobb. Man har i dialog varit överens med vad ljuspunkter annat ska stå och då kan man gå vidare. Det är så jobbet ska skötas. Det är det är ett gott exempel. Men vi, vi vill också skicka med ett antal pengar och vi bland annat så vill vi ha en ny investering i Holmen där det är Allen Sports vart och man borde det är ju ändå en bra grund så att göra det lite lite trevligare och kunna ta en liten kvällspromenade det, det tror vi är bra så att det är då sätter vi de här pengarna men vi tror att det kommer att bli pengar över men då får jag andra sidan förvaltningen göra någonting annat med dem därför att vi ger faktiskt ungefär 10 miljoner mer på fritid och teknik en vår majoriteten gör oj. Ja. Ja, avslutningsvis då så yrkar jag bifall till eh, Alliansens KHL:s budgetförslag. Eh, noterbart är att vi har diskuterat ihop oss om eh, Vincentparken till en kostnad av en halv miljon, vilket är drygt 1 miljon eh lägre än en eh, en majoriteten. Men jag vill också säga det att den som man skapar sikt blir ännu lägre. En vis liten kostnad eh, kan man ta alltså än att man har eh, den här gröna varianten det är vi tror jag helt politiskt överens om men då måste man ju också se det så att säga på intextsidan och då måste ju den belastningen ske på, på på rätt ställe. Så den kostnad som uppstår också kan vägas mot den eh, förtjänst man gör förmodligen inom Lars Isaksons verksamhet så det är väl en budget budgetfråga hur man man löser det då så att eh, Jag jag tror att det det kan man framkomma över vägen med många och det ser vi ju redan goda resultat på men vi måste få fart på intäkterna och det var som Marie och jag satt och diskuterade om man är egenföretagare vad gör man då jo innan man byter skrivbord så om man är intresserad av hur får jag in pengar Är man i kommun då då byter man skrivbord först för att typa att det ska se lite bra ut om det kommer in en kund När det är från kommunen inte ska vara företagare Än En gång då Till det bästa budgetförslaget yrkar jag alltså bifall, det vill säga vårat. Jaha, och Gunilla Berglund, varsågod. Ordförande och ledamöter, då börjar jag med det som Ulf avslutade med, att jag yrkar bifall till vårt budgetförslag och instämmer i det sista han sa om det förslaget. Jag vill också lämna några synpunkter härifrån Centerpartiet. Vilka frågor som vi tycker är extra angelägna i det här ärendet. Och det är ju så, det är ju alla medvetna om att det är svårt att lägga en budget nu. Att det är sämre förutsättningar än att det varit, varit på väldigt länge. Att det är ett tufft läge med det som är dels omvärldspåverkan. Med att det är lågkonjunktur och finanskris. Allt det som har varit under under en rätt så lång tid nu då. <skratt> Men samtidigt så finns det ju. Egen påverkan från kommunen då, så att säga det som Ulf också var inne på här, att vi har legat väldigt högt på det gäller kostnadsutvecklingen och det. det jag tycker att så har man hållt kunna hållit en lägre nivå på det så har vi egentligen inte behövt ta till de flesta av de här sparåtgärderna. Det känns rätt så frustrerande att tänka att det är. En hel del av det här är onödigt. Hade man varit lite försiktigare och hållit sig någon procent lägre på kostnadsutvecklingen så hade det här inte behövt varit fullt lika allvarligt. Och då har man slipp i såna här panikförslag nu som till exempel att man ska eh sälja Karlfullskåren, vilket är ett helt obegripligt förslag. Sen också det här att man tänker sig ta bort aktion Avesta, att det ska läggas ut på all verksamhet så att säga att det ska finnas i alla förvaltningar och att man inte längre har någon tjänsteman som är ansvarig för det här området. Ett oerhört viktigt område och att det arbetas långsiktigt med det. Och också så som när vi startade här att det ligger under kommunstyrelsen. <coughs> Näringslivsfrågorna. Så är det ju helt klart att det behövs läggas mer fokus på dem. Vi har tappa i den här rankingen som finns ju som är det jämförelse eh modell som vi har emellan kommunerna vad företagen har tycker och tänker om kommunerna och hur man förhåller sig till företagens villkor. Det som som vi tycker och tror är viktigt och som vi ser att det skulle säkert gå att utveckla väldigt mycket av, särskilt i turist och besöksnäringen att det finns väldigt mycket det det vi gör igen som alla här alla olika saker som vi har i avistan som är väldigt speciella och som vi gärna vill visa för besökare. Inte minst de här två sakerna som vi pratade om innan då verket och Vicentparken, men vi har också till exempel myntmuseet. Vi har väldigt mycket fin natur runt om i kommunen, olika sevärdheter på det, våra hembygdsgårdar. Eh Speedway till exempel också även att det kanske inte är hög säsong där just nu. Karlforskåden också som jag nämnt naturligtvis. Eh sen så eh, borde man med, med bättre marknadsföring då kunna klara av eh att utveckla det här och det som vi också har varit inne lite grann på när vi diskuterar verket och vissent parken sista då ge människor möjligheter att släppa in fler entreprenörer. Jag vet att att ordförande för bildning pratade ibland om att man kanske skulle kunna ha en entreprenör till och med nere i verket och få en annan fart där. Varför skulle man inte kunna prova det förslaget också? <clears throat> och till exempel som eh uh, Julabomuseet som har en entreprenör som är väldigt duktig och framgångsrik att i fjol så hade man ju mer än 50 bussar som kom dit och tittade på museet och njöt av det så rent goda kaffebrödet som finns där. Förmodligen så skulle verket också kunna komma upp i något liknande. De siffrorna där också. Sen en annan väldigt viktig fråga. Det är ju det här att man måste få bestämma hur man vill ha det i sin vardag även när man blir äldre. Det tycker vi är väldigt viktigt att man kan komma framtinnåt vetet förslag det pågår ju en utredning nu om det här med valmöjligheter inom äldreomsorgen och vi ifrån alliansen och A helt tycker att det är viktigt att det skulle kunna finnas kundval vad det gäller till exempel hemtjänst och andra service servicetjänster för de äldre. Sen så också skulle jag vilja säga det att det är också väldigt viktigt att vi Och det tror jag att de vi som är här idag är helt överens om det att att vi ska vara en kommun som öppet öppet välkomnar alla till vår kommun som vill komma hit bo och jobba här. Det har vi också med i vårt förord. Och vi har skrivit att vi inser att det blir olika när människor får olika möjligheter att välja sina lösningar för välbefinnande och välfärd och vi bejakar det. Och med det så vill jag än en gång Yrke og bifall til vårt budgetforslag. Ok, da var det uh, Wojtek Neciewicz.